Moi boas tardes, moi boas mañáns, moi bos días, bo día en xeral, para todos e para todas Xa unha chea de tempo que non podía gravar este quilómetros de balde, nense que era tampouco o quilómetros gratis e, Tampouco estou agora mesmo non paseo do Burgo, senón que vou cara ao centro da cidade Oxe sábado pola tarde, e o sábado 20, supo A verdade é que non mirei que día é hoxe Pero se non me traboco Hoxe é sábado 20 de xuño Unha semana casi xa De nova normalidade Ou como carallo llequeiran chamar no goberno A esta situación a que nos atopamos E da que falarei no quilómetros gratis Neste quilómetros de balde Quería comentarvos mais ou menos A razón de esta longa ausencia de gravar porque durante 15 días non pude sair a camiñar porque me operaron da vesícula levaba como nove meses máis ou menos en lista de espera xusto tiñe cita para facer a intervención creo que era o 31 sí, sen dúbida era o 31 de marzo porque lembrome que coincidía nunha data moi especial, e mesmo incluso falei de esa coincidencia nun episodio que gravei en Madrid. O último episodio que se gravou en Madrid, penso, porque xusto despois veu o estado da alarma e xa non xa non voltei por ali. Pero bueno, acaso, despois dese aprazamento chegou unha nova cita para operar. E todo quiso coincidir dun nun xeito tamén así un pouco estrano porque resulta que a miña tía Tabita esa tía da que tamén penso que vos teño falado en alguna ocasión que o piso no que eu pasaba as noites cando, cando vou a Madrid é un piso que era dela tivemos a sorte de celebrar o seu 100 cumpleanos o 12 de dezembro do 2019 Ela naceu xusto xusto xusto Digamos, cando remataba Aquela famosa gripe española Mal chamada española E bueno Non faleceu por culpa desta nova pandemia Pero sí que coincidiu Que nos deixou xusto Xusto nestes momentos Cando estábamos xa a piques de Sacala Tivemos a sorte de que Bueno, a miña tía, miña miña tía Tabita A parte de ser un exemplo, todo un privilexio para min eh, ter convivido con ela e eh, aprender da súa vida, das súas experiencias, de todo o que nos contaba, para min máis que unha tía era unha boa, porque era de nove irmáns, ela era maior e a miña nai era a menor. E coincidiu que precisamente a maior e a menor eran as que máis se trataron xa cando foron adultas unha vez que estaban a maioría de irmáns todos aquí na Coruña precisamente se casi todos os irmáns esteban aquí na Coruña foi pola xuda que a mina tía Tabita desprestou no seu día Bueno o caso é que, que faleceu eh, para min supuso unha pena pois, como podedes imaginar moi grande eh, Recordo, cando estaba claro que a doenza que tiña non lleía a permitir vivir demasiados meses, eu lembrome que, que como que me negaba e decía non, a miña tía non pode morrer, porque, además, lembrome que ela me decía que ela non se quería morrer, decíamos así, non, ui, eu non me quero morrer. Non era como estas persoas bellas, non é que lle tivesen medo a morte para nada, lle tiña medo a morte, pero, pero ela quería vivir porque a Marte viviu de unha forma independiente, para que vos facades unha idea. O ano pasado estivo coa miña nai, pasando unha semana en Francia, e mesmo outra en Portugal, é dicir, incluso no estranxeiro. Eh, como era habitual, pasou varios deses meses en Madrid, no seu apartamento en Madrid, e la xoa, vivindo en la con 100 anos. Podedes imaginar que a calidad de vida e a lucidez que tiña era algo impresionante. E por eso, por eso ela quería vivir. O que pase que, claro, cando ves que que, que se esgotaba, que, que o corpo dixo ata aquí, a saúde dixo ata aquí, eh, o estivo a pasar mal. Eses últimos días no hospital, pasou no mal. E como pasou mal, pois pues, eu deixei de ser egoísta, eh, de ese non querer que morrese, aprendín que o mellor, que o que ele merecía, era afinar eh, no mellor xeito posible. E aínda que houve días moi duros, moi duros, porque, xa digo, non foi... Sobre todo ao principio, pasou non mal, vaya, pasou no mal, pero despois, por sorte, xa... A, a sedaron o suficiente, ou estivo o suficientemente sedada como para eses últimos días non pasalos dormida, como quendi e marchou xerea, tranquila da man do seu sobrinho eu estiven con ela esa mañán e, e nada, contentos porque tivo unha vida moi plena moi plena e porque prácticamente toda a súa vida igual faltaron unha semana ou dúas, as dúas últimas semanas nas que probablemente co tema deste do confinamento ela houvese querido ser máis independiente do que foi, pero, pero bueno, contentos, eso, pola súa, pola plena vida que tivo, eh, eh, bueno, pois porque ela veu marchar a prácticamente moitísima xente, é dicir, imaginade, non, cando ti eres a maior de todos os que te rodean prácticamente, non, um, veu un tivo que despedir a, a moitísimas persoas, así que cando nos imos ela, ela estaba de volta, Bueno, non esa foi unha, eh, por casualidades da vida, tamén tiña que coincidir que xusto o día que morreu foi o día antes en que eu ingresaba e, e que me operaron desa vesícula, así que non sequera puiden ir ao enterro, cosa que me doeu, doeme bastante, doeme bastante, teño, teño aínda pendiente un peche, teño que, que achegarme cando... Mm... Un día, un día erguireime da cama e direi, hoxe teño que ir cara ao cementerio a, a darlle un último adeus, aínda que, por sorte, despedirme despedidme. A lágrima viva, se vos digo a verdade. Aquela en cando eu sabía que ao día seguinte um, iba a ser operado e que probablemente xa non non a volta a se ver con vida. Pero, bueno, eh, de todos aprenden esta vida, todos son experiencias. Eh. En fin, como podedes imaginar, ante... Esta circunstancia que me evitou xa porque non tiña cabeza para, para nada E por eso estive en, sin grabar tamén algún que outro episodio que que, que tiña, que, que saíro aire Pasado eso, chegou a esa operación que, que realmente lembrome que estaba, estaba no quirófano xa, ¿no? estaba a me preguntar cousas e eu decía mira, que non teño a cabeza, e eu decía aos médicos, é que non, non sei, estou aquí como, como... non son consciente de estar aquí, teño a cabeza todavía noutro sitio. E eh, chegou de sopetón a operación, bueno, non tanto de sopetón, porque houbo alguna cousa que tivemos que facer polo medio, algunhas probas, algúnas tal, cousas destas, Entre outras cousas, eh, fixeronme unha proba PCR, podedes imaxinar De feito, fixeronme dúas veces, porque na primeira vez perderon os datos eh, Do que unha proba PCR, simplemente vos direi que moi probablemente todos e todas pasemos por ela Así que iremos preparando, porque é unha cousa sumamente incómoda Pero moito, non doi, non doi para nada mm, Se vos din que doi, non é certo, pero sí que é moi moi incómoda Por que? Porque che meten un unha especie de bastoncillo moi longo, moi longo, moi longo polo nariz, pero non pillan aquí do principio, non, non van ata o final eh, sobre todo a primeira vez quedase así un pouco ostras, non esperaba para nada isto. cando me oficeron por segunda vez, como xa sabía o que ia pois pues a verdade é que tampouco foi tan tan incómodo porque como doer non doe unha vez que xa sabes o que te esperas non é para nada tan tan molesto digam, xa más, fixame gracia porque A primeira vez, <ríe> deveu ser pola cara que estaba poñendo Bueno, xa me avisaron eh? as enfermeras e diciéndome «Mira, eh, eh, toda a xente que un pouco de que non é nada agradable esto, así que, bueno, prepárate tal». Pero, bueno, debi... <ríe> cando o fixo pola primeira vez, devín poñer unha cara así como moi... Muy... Porque foi como moi rápido. A segunda vez, como se estaba acostumado, e xa, bueno, bella, pues tira o que fasa, estivo aí fozando no bastoncillo contra eh, bueno, contra o fondo da nariz, eh? <ríe> Estivo a eso, fozando ben para coger unha boa muestra eh, Nada, chegou eso, chegou a operación A operación foi moi, moi, moi, moi sinxela Era a estirpar a vesícula, xa sabía o que había Hubo unha pequenísima, pequenísima complicación lle que ao parecer tiña a vesícula moi inflamada e eh, Por culpa de eso, estaba como moi, eu que sei Como que petaba contra o fígado e tiberon que raspar tamén algo o cígado e por culpa deso de tiberonme que poñer unha sonda xa sabedes, unha cánula que o que fai é que todo o sangue que se produce nunha... Mm, bueno, todo o sangue eso que, que non teria outra forma de sair do corpo que daría aí dentro xácalo pa fora eh, penso que foi por culpa deso de en vez de darme alta o día seguinte tiberon má que dar ao día seguinte ao seguinte, decir en operarónme o martes, eu entrei o martes, ingresei o martes, operarónme xa esa mañan, e deronme o alta o xoves. E a partir de dai, bueno, pois, mmm, algo de dor xe que tiben, e o que pase é que, bueno, a primeira semana, clarísimamente, non estaba como para camiñar, aparte, como houvese tentado camiñar, as caras que me iban poñer na casa, iban ser de ti estás tolo, o mesmo a miña nai e claramente o que non quero, sobre todo nesta temporada, é contraria los de ningunha forma, así que esa primeira semana estive en, sen camiñar, digamos, por razóns puramente médicas. E a segunda, pois, aí, xa así que decía, veña, agora sí que xa podería. Pero aínda que as cicatrices son mínimas e todo iso, o roce coa camiseta era o que máis me molestaba. E pensar pegar unha camiseta destas con este roce, mm, Non penso que sexa boa idea, así que estiven esperando ata a segunda revisión, que foi o LUNS desta semana pasada No que xa me dixeron que todo ben, absolutamente, bueno, xa o LUNS anterior, que foi a primeira revisión, dixeronme que todo ben Que todo ia ben E nada, xa deron máu alta, así que O martes sí que xa collín zapatilla E xa foron dez kilometriños a mañán nada máis Despois, por culpa de ter que facer un recado xusto ao mediodía Cando remataron as clases do máster Tenía que facer un recado Xusto coincide tampouco que non estaba na casa Non teño coche nin nada Así que tiven que ir camiñando E foi unha camiñata de 5 km E agora estou facendo outra camiñata De outros 5 km cara ao centro Así que mirad que ven Que vou facer 20 de súbito O que pasa é que non son 20 de seguido O que é eh, clarísimamente moitísimo máis sin que cando un os fai a ritmo, es en parar. Pois ata aquí, todas estas circunstancias polas que non gravei, que de algún sitio tamén tiña que contar porque é unha forma de de valeirarse, non? De, de todas estas sensacións e de todas estas cousas que, que un está a vivir. Eh, nada, que se queredes escoitar como foi ese reencontro coa Mal chamada para min nova normalidade, escoitade o quilómetros gratis que vou gravar agora mesmo e de seguido. Veña, unha aperta moi grande, e se todo vai ben, vemonos o lunes que ven. Tchau, tchau, meus.